Habari za mdao? Nzuri. Hmm. baada ya kufungiwa biashara yako kufanya biashara hmm. kulikuathiri kwa kiasi gani? ila nini wame wamekuja kwa ghafla wameshtukiza na wakati anatoka mkoani kani kama tumepata tutuja na majina ya watu ambao walitakiwa walipe nini walipe zile mashiri kulingana na nitaji sasa tumelekezwa mwanzo tulikezwa kwamba takiwangalia mtu anayelipa kodi ya kuanzia shilingi 5000 nani kodi sasa baadaye sokwa kabadilisha walivyotuambia na tukakubali kuitikia kisasa sasa tatizo hivi shilingi ambazo wameshtuka ghafla ghafla shilingi 700 na nusu anavyodai wenyewe kumwekoa tumele twelimeli nishwa kwenda nazo taratibu tungekubali kulipia. 2,750 ni za nini? Lakini za kulipia mashina ya IFD wakati mheshimiwa rais amesema kuhusu hizo mashina mm. nataka watu wagawue bure. Saba mm. amekuja na technician nyingine kwamba tulipie. Lakini sasa baada ya kuwa umefungiwa duka lako, uliathirika vipi wewe kama mfanyabiashara? Lazima ifikwe sawa usikie kitu kinakutupika wana, ghafla, wanakufungia. Hujaelimishwa kwamba labda umekata umefanya fanyaje, sasa kili hile cha nimeshitishwa ghafla ghafla, Kuna mapato yoyote ambayo yalipotea kutokana na kufungiwa? Wewe aisee msaa unapofungika sasa kwa kifindo mtu akifika lazima mapato labda ulifungiwa kwamba kwamba kama kuna uwezekano unaweza hata kwa kwa siku 2 mimi. taratibu gani sasa ili kama ukipata hizo kwa kama 500 au 4 unaamua manager wa TRA pale pale hila nilifuatiilia mmoja akalikaa nimekuona akaja akanikalipa zile hela kwenye taula faal huduma mm. sadib ambayo tulikuwa tumeelekezwa baada akani ya akanifungulia lakini kiujumla imetuathiri sana kwa sababu hawakuangalia mitaji ya wa mtu wao wanapofika naangalia duka mfano kuna mama books yani kwamba labda ni mitaji mkuu mitaji wetu ni midogo sisi wangekuwa labda me, wame wamekana kama kutu, labda mteja wako ni shilingi ngapi mm. Tungenia ni tungali kwanza nimefika na vahamia tu. Mtuja. Na wale labda wanaowabebea mizigo kama bodaboda -boda, au magari, mm. wao baada ya nye kuwa mmfungiwa waliathirika vipi? Na wao walikuwa mapato vile vile. Na inasemekana Meongeza bei ya bidhaa hii imetokana na nini ukutumia mashine za IFB zote? Hapana haja wa lipitokeayo na fidani. Mmm, mm -hmm. haipo kwa kweli. Mm Huwezi -hmm. kumongezea mteja sababu sasa hivi ni soko huria. Kimpandishia bei mteja lazima atokane na faida. Naweza akabali akaelekea mnaa pengine akanunua. Mm -hmm. Hali, susa, masikali, alfumili, mjata, so, hali. Kwa kwa ni kama sukari tunauza shilingi 2500 kawaida sasa tupandishaje? Huwezi kumpandisha kwa kweli bei ni ile ile kawaida tu. Mm -hmm. Please, Sera ma, kwa jina tunazungumza na nani na ni mfanyabiashara wa bidhaa gani? Naitwa Enodi Enoki Kaino. Mm mkazo wa mleba mjini. Nafanya biashara ya kutoa huduma ndogo ndogo, kuuza bidhaa rejareja na toa huduma vipodozi. Aha, labda kufungiwa kufanya biashara na lai kulikuathiri kwa kiasi gani? Kwa kweli kiukweli kinani ki, nani uliniathiri? Ulifanya hata familia yangu ishi kwa tabu kwa sababu gani? ya hii mimi nadhani sio mtaalamu sana wa sheria lakini sidhani kama kuna sheria inayomruhusu mtu kwamba unapofika kwa mtu bila kumpa taarifa kwamba unataka era hapo hapo akakwambia sina ukaamua kumfungia ambayo ni jambo ambalo limeniasiri kubwa mimi sikuwepo nilikuwa niko safari Wakaja duka dukani kwangu akamkuta mtu mwingine ambaye si mwenye duka, akawaambia "Jamani sasa hivi sisi hatuna hela na biashara tuliyonayo tuna biashara ndogo, hatuna store. Sasa utanuaje mashine wakati hatuna store na tunatoa rejareja huduma -reja, rejareja?" Wakaamua kumfungia kwamba sisi tunavyoona, tunaona duka ni kubwa, lazima ununue mashine. Sasa mimi nikashindwa kuelewa kwamba pengine sawa hata kama mwanamke akajaribu kuwaelezea, akashindwa kumuelewa. Basi nikasema labda serikali imeamua kufanya kazi. Mm -hmm. Labda ulifungiwa kwa siku ngapi? Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, mm -hmm. nimekuja kufunguliwa Jumane siku ya Jumane kama saa 11. Kwa sababu mimi nategemea kiduka changu kidogo nikafika hata ya kuomba hata ya mboga kwa watu. Kwa sababu biashara miradi yangu ya kuingiza pesa ilikuwa imefungwa. Aha, labda ulifata taratibu gani ili ufunguliwe? Taratibu ambazo nilizifata, nitoka hapa nikaenda kwa meneja nika nika wa TRI, nikamueleza, nikamwambia, na yeye akataka kunielewa lakini mimi nikamwambia kwa sababu kwa upande wa mashine mimi sitaweza kwa sababu duka changu ni kidogo. Nikamueleweesha, nikajaribu kumueleza, basi akaniambia na kufungulia lakini nakupa siku ununue mashine. Mimi nikamwambia sitaweza lakini wakakufungulia. Eh wakanifungulia. Unahisi mfanyabiashara naye inatakiwa kutumia mashine ya EFD hzi ni mwenye bidhaa gani? Mimi sio mtaalamu kwa sababu wao ndoa wanaokuwa najua lakini mimi nadhani mtu ambaye anadhani kutumia mashine ni lazima awe na mtaji mkubwa tu ambaye ana uwezo wa kutoa huduma, lakini sisi watu wenye biashara ndogo ndogo hizi hatuna uwezo kwa soki angalia kwanza kitu cha kwanza kama pengine serikali sawa ingekuwa inahitaji mashine, ingekuwa inatoa mashine bule Afadhali ingekuwa ni jambo sahi, lakini sasa kwetu kama sisi wadogo wadogo kuambia unutoe shilingi 7000 ununue mashine kwa kweli ni ngumu unakuwa unatafuta kufilisika kwa sababu kama mimi mimi ni kijana ambayo serikali nasema ajira kwa vijana na nimebatika mimi mwenyewe nimejiajiri sina msaada wowote wa serikali najaribu kupanuka kufanya biashara ili nionekane kama nitapanuka nikawa biashara mzuri na nikawa na, na uhakika wa ajira yangu ya kudumu ndio naanza kupambana. Sasa serikali ndio aanza kuniambia kwamba mashine ni kama vile inanizoofisha na ninafanya nikate tamaa na maisha. Biashara tunaishi kwa kutegemeana. Sisi tunapouza bodaboda wanategemea wateja wanaopata nani waweze kubeba na wenyewe kufanyaje kupata hela ya matumizi. Kwa wenyewe waliogasirika kwa sababu hakuwepo kitu chochote cha kufanya kwa sababu watu waliokuwa nakuja kununua nakuta mafunga ya na maduka maduka yamefungwa. Kuna wao kwa, kwa namna moja au nyingine kuna jinsi waliathirika kiuchumi na inasemekana kuna baadhi ya bidhaa ambazo umepandisha kutokana na nyie kutumia mashine za Bidhaa zinapanda kulingana na wale wanaokuwa wanaleta bidhaa kutoka nchi za nje serikali napoamua kuwapandishia kodi kwaona wenyewe lazima watapandisha watapandisha bidhaa ili waone kama wanaweza kufanyaje kupata mo chochote chote kwa kweli kiukweli maali asilimia kubwa zimepanda zime mimi nilikuwa naitoa rai kwa wa rais kama atakuwa ananisikia alipo Ajaribu kuangalia hali ya mazingira kwa kuli hali ya kiuchumi kwa wananchi wake haiko sawa. Gharama za maisha zimepanda, pesa hamna, mzunguko wa pesa umejifunga na gharama na mzunguko wa pesa unapojifunga. Basii vitu vijitahidi hadi at kushuka bei ikubalance kuendana na hali ya uchumi jinsi ilivyo. Kwa sababu haiwezekani mwananchi wa kawaida alikuwa amezoea kinua kilo moja ya unga na familia yake wanakura lakini pesa haipo sasa kilo ya unga menua shilingi 2000. Kwa mimi nadhani wa Tanzania Wengi sasa hivi walio wengi nakuta tunaugua tunaugua kwa sababu atu, atuli tukashiba tuna upungufu walishe kwa sababu ya hali ya maisha kuwa ngumu